امبااد بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل الصلاة ذون نو نسخه مشکک کی دې باب نشته باب بلا ترجمه دې اپاوی کې له اوقاته متعلق مختلفه مسلې ذکر کړې من سرا چې کومه ختن نسخه ده ددلتا باب دے فضائل اسولاد نا فضائل اسولاد دا خرم بے باب تیر شو فضیلت اسولاد مخ کی تیر شوی دے گنا داو مخ کی تیر شوی دے او سے کمننو دا بیات سراولی دا دے فضائل اسولاد من حیث الوقت فضائل اسولاد تی من حیث الوقت مخ کی مطلق سوک اذیلت د مانزو او د فزایل صلات من هیڅ وخت دا په ځینلس روایتونه ذکر کوي او دی یو ذکر کوي د سهار او د ما ذکر فضیلت ترې دو وختونو د موس فضیلت وین ذکر کوي د ما سپهین او د ما سوتن فضیلت درې ذکر کوي دا زړه نو منو نمانما نازل نو منو نمانما ذکر کوي او صلوات هم ذکر کوي شفاجر اثر مشهود بي هي او پنزم صلات استاد ذکر کوي پنزم ذکرنده نو صلات استاد اغا ذکر کوي فزا فزائل الصلاۃ من حیص الوقت ذکر کوي د شاهی دربار د طرف نه ځې او خاص چې کمدنو هغه للامي مقره راول شي شی کې د رعاو دپاره خصوصي شو عاونه وي او خصوصیسهولات کنشنونه وي سیل لږي لکن ته لګې سیل ل هغه خصوصي او پاتې باشانو کله کله کل چې کمدنو پاغې کې جشن بناو کی حضرت آیاو د پارا د خصوصي پېک جنولګي الله رب العز طرف د بندگان نزدیکی او الله رب العز ته د نزدیکی هغه بادشاہ دی مزل اوقات هغه لګ هغه ته د نزدېکټ خصوصي غون تکوي هغه اوسکي د خارجي د خوار خارجي اسباب د واجنه او یاې کمنو د داسې صاب به دجه نه چا هغې ته زمونږ زهن نرسې زمونږ نو ته نرسې هغې او قو کې خصوصیت خصوصیت پرووي چې په هغه کې د روحانیت سفر لږتییس کېږي پای کې د روحانیت سفر لږ تییس کېږي نو چې وختې بنده د عبادت احتما وکې او باندې په وخت کې د عبادت سره برابر شي په هغه طریقه باندې د روحاني سفر لګو ډیر تیزي د دې وجنه دا چانسی وختونه په ځاک کول لري په کار چان شو نه دي ګنه هم په کچولې دا دا چان شو نو تفکر پکاړ دي مونږه تاسوforeach مارو په چاګه ګټو نو هاه خبر اداه سدا چان شو نه چې کندونو سره دې څنکي ځای نه کی تاسو با سورت فجر داوه پنځر کې اورېدلی چې شه صاحب کله تلوار کې غنه زور غونده کېږي د سورت فجر داوه وي اکثر دغه تلوار ویې انسانې له لامې رزه درنلایي د سورت فجر دا داوه وي بیا شوره بلد کې چې کمندنو بلد مخ کې هغه غاشیه ترغیب وي غاشیه کې چې کمندنو ترغیب الی الاخره او تزید من الدنيا فجر کې ویې انسانې له لامې رزه درنلایي اوفض والنا نوغا للامي ورځې وي او ځونې په ورځو کې للامي اوقااتې للامي سري اوقااتې سال نو هم داسې پېونه شتهري پوږي که نه سالوم داسې چسونه او روز نو هم شته لکه خبر باندې پوهږي م فضایلو سات تي نوماار نرو به قاه سته رسه لا سلام با نبی صلی اللہ علیہ چې ناوری دریچی وائلی لنیا لجن نارا احدن صلی اللہ قبلتلوی شمس و قبل غروبیا بلکل بدن ننشی لنیا لجا بلکل وجه کمدنو دن ننشی اور تا داسی و کس صلی اللہ قبلتلوی شمس و قبل غروبیا چاگه سهار د طلوع شمس نه مخکې مونځک کړی وي زاره سهار مو وقبل غروبها قبل له غروې او د نور د ډوفيدونونه مخکې موکړی یعنی د مازیګر مو شو شو مازیګر ل یا لژې لنند را چې بلکل بدن دن نه نه شي ل یو مطلب دی چې دیبا به چې مونس د هو چې ګرمندونو دغه نه لیکنه تا نه لیکنه او مسلمان دی چې مسلمان دی په دیبا تابیدن هغه تابيدي ورته وردان نه نشي یا ذم لتعذيب به وردان نه نشي وردان کیږي لته تصویر به شي وردن نشي به تر خبره داده چې د دې توې لکې کی و نشیا تاسیرات الاشیاء وتعالکی تاسیرات الاشیاء دا د دې دوه منځونو تاثیر دغه ده الا میمنانیون الا میمن معنی خشرکاوټ را نشي پس کار پر حق قرب عبادت رکاوټ شي یا زل نور ګناهونه شي شي رکاوټ شي اور د تاثیر منه کنه غزال نه نور د دې منځونو دوالو تن د غ دی چې دا سړی به دو خ په لاړوخبر بندې کوېږي دی ته تن سرراتولهشيیا وي لې دا وي چې موزمونځ وي که نه ان نه سولا ته تن هافاشاول مونکر نه سوته تنهل فشا ولمونکر نو دا بې دګلوو دڅ کوې بندې که نه نو بس د د زخت کم اعمالو د غری نه بند کو په ټی په لوموس شي موسج دا دو من جمعه خاص کړو فجر او عصر دمو وی ځنی داسیاس بابت چې هغه دمو ذهن رسایی نکړي د فجر او عصر کې با داسې تاثیرات پراتیوی چې هغه دمو ذهن څنګه کوي د سای نکړي او د اسباب فجر, آسر دا فجر او سر غفلت غپ ټمونونه فجر کې پاسېزل ګران دي په ګرمای کې شپې لې دي نو سړی پاسې زلی او یخن کې تو وخت تو وړه سروم ځان ته سووي لکه دغ هم ځانله ډېره خوګه هغې نه پاسې ځان له مسله اوس دا دغهې کمدنو پو نه شوي تا دوه ټمونونه داسې کمو دغه دغه فلات اوقاته مازیګرګي مصروفیت ډیر څه دي سیواره هر سړی په داګه کې ده په منډه ده په منډه ده په منډه ده شهرو پس چې کمونو لکه څه چلوا کو ما دا تاوان دي ناروا او ناروادي او دا د نیمګړې پات شو دا نیمګړې پات شو دا غټېم کې دار دنیا کارونه پرې خواد او دې پاسې ده بلک او څه چل لګا نو وال فجر العصر د ظاهری چې کمدنو اب به دواجه نوومدي نویر د سلام فرمایليدي منصل باره دی د خلل جن نه چا چې دوی موځونه وکړل دا یو چې کمدنو د سار دی او د ماګر دی دا دوه منځونه وکل دی بهجننت ته دنډه کېږي په سار چې کمدننو د غفلت ټمو بعضګر د شغل ټایمو وعا نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے لئے یا تعاقبون فیکم ملائکتن باللہل و ملائکتن بالنہار داد دا قبیلید دا اثرن نجواللزین ظلمون لئے یا تعاقبون فیکم ملائکتن جو ملائکتن اس میں ظاہر دے یا تعاقبون جی کم دنو بیا یا تعاقبو بکارو کنا افائر اس میں ظاہرین وحید الفیلو ابا ده بدل د اتا قبول جمع راول ده نو دا بدل لیا یا فایل چې کم دنو ملائکتون ده او علامه, دی کی علامة دی جمع ته تا قبول کیو علامه انشاء الله جمیله تا کوم خبر مقدم ده ملائکتون می لے له و النهار مو صدا مو خبره আজি اقبن مرات نمبر پر نمبر راتل نمبر پر نمبر راتل ملائچ کم دنو نمبر پر نمبر راضی الډیوټه یې بدلی کی شپې راسی راضی آواز دېش راضی اورا شي شپې غزي بای ټیوټه بدلی کی لکه هغه راضی یعنی دا تپ دې دا ملائک چې کا نا دا دل دا مساپر دی آسل زائی چی کم نو آلمی بالا دی و دادا چی منگ بانے لکا آلمی بالاو کمت دی و زمونگا ہر یو سیز دید آلمی بالا سارا تڑا لے تاب بار سرسدے تڑا لے زمونگا ارسلی کی خبر را ل کې هر سر را ل کې دابرابرېږي لکه نو پس ته کا غضات په ف کېږي لکه بیا موسی کې پشک به کېږي حاله م بالا ته به د موسی کېږي پ کږي دا درس خبرې نهدي وا ته مییونه فیپلات الف د جمعه شي چې ګمدنو پهسه کې داټین ک دی جمعه پای تونه في سات الفجر سات لاس العصر هم او د شپې غځي که نه پای جمعه شي او در رس شي را شي ه چاار جو ل کو لکهه هرارته ل کوي ه جمعه د د شپی غځان سره اخیر کې د سار موس کلی پلی کې دا ه وي زمون غزو یا ژونه پیش کوو بر ځو د دې ځوځای زراعت ستای راشي خلکې غو نه دا دې ورسې دا غي بیر راوانی دا چې غي راشي دی راوانی بدل دا چې کمونو مور ته چار جواله کې 아이 شکی نه غدي بچي د وانت رسولي کې مون جوړي کې دا د بزریو لکې لاوانورو په اخی کې راشي د دې پاول کېږي راشي تای سې ابراهيم الله تعالی په دی ځای لیکلې دي تای شمس الدين سې ابراهيم دا حکمت دا دا دا دا دا دا دا دا دی د سار دمون نروستو د نفللو د نه کېیدلو او د مازیګر دمون نروتو د نفلو نه کېیدلو چې دا فرت د نفرلو ن دي اولاي د چې د بنده په عمل نامه کې سره را شي فرز را شي هلته فرت را شي او دلته چې کمونه سره را شي فررض را شي د دو جهه چې کمونوسهار م خ م د مازګر م کې نفل نه کې او ساتو لا سره. سم یا رجل لذینا بیاخی جی آکتان باتو فیکم شا غشبت رکڑی پتا سکی شبت رکڑی لازشی فیسالو کنو کرا اللہ رب العزت نے نتاپو سکی اللہ رب العزت نے سوکی تاپو سکی سم یا رجل لذینا باتو فیکم نا سنات اکتفا دی تول دوارا اغبل طرف بھیا قیاس کام دیده با توب دیوان عاشو با امراضی بیا و ایس الهم ربهم ناغی تکم دون تفوسو کی از این رب ددیو هوا آلو بهم داستی تاسو کچه تا تاسو خودی بیان بیان تا دیر نکی نیکن نا داوات تبلیغ والا و بیان تا دا نکتی بکی شڑے یادی ناغی تکم دون داوی ان شاء الله سترد المتابو سکی دا وهو اعلم <سلام> بهم دا نه غسرد ولته الله سکی اپو سکی وهو اعلم بهم هغه سیت جمعیاده کړي مفہوم وای خو سہی وایو حدیث کراغلی مفہوم دا سیده ما بو موی په علمو بهم او الله رب لذت خوب وی کیف راکتم دا فرشتو دخلور اورید الغوڑی دا گدی وی اسې کو د دماغ نه الله را بر رزوي زما بندغان چې چل کوول کوم او ض هم دا چې اعذال ل الله د تپوش کوي اعذا ل غبات چې د بندگانې زت پ تیوا کوي نمبرې پسس کوې زمونږ نمبر جوړول لپار تپوش کوي کوې پهزته یبادي زما بندگانو هم څنګه پرخوااضلفهیلوونهو هغې وت وئطر نه پریم په لیدره وو هم یو صللون او دیمه مونسکو واسه ناو ما نور یوته یو واسه ناو مو مسلو نو مونګلړو وايي سکو بیسکو اې دې ګانو مسکو هم یو صللون ور مخه منګ بسمره ډاندې لړې لېلیا کار کار پاريستي هغه ذکر گئی بس کاغذونو کې لیکلې دي کار اوخه کار ذکر کې بدラル نه ذکر کې کراله ذکر کئ بدرا لا نه ذکر کئ وی مونږه چتلو لړوم نو مونږ ذکر او شرالو مې سکو مونږ سکو اپ منځ کې ځدا دمره دندې مونږ لړلې کړه هغه نه ذکر کئ یوه دا چې الله ربول عزت هغه کمدنو د بندگانو په خو عملونو خوشالي دی دی ان الله زار صفات راکنه الله ته خوشاله پته او بس الله ته د خو تذکر کئ بد وته نه یادي وس اللہ رب ولذر زموږ د خبرې له الله ناراضه نشي نور الله تاسو سړي معلوم دی کا وزر کې مليږي نو دا یو تاج ادب دی چې لکه کوم خبر و باندې مشره خپکیږي د کشرغه خبرالته موړه کنه اگر کا غتدار څه ته پته کم شر ته پته و می په دې و د څه لا وای لای خبر کایلا نه دین د فرشتو چل تک پرتې سهطر کوي پر دا چې په مونږ بند دی کنی الله ته خو زمونږ د لنډو خه دههلار پرتې په مونږ پرداچ پهتونم پرته واچوه ته ز ې چې د سړی پرتکو فسهه بیا په پینسببوکو باسه د له دا په ک لا ش راوت پرتک به د روبا چې خدا چې نې ځای کې نه مک به خلکو پر تووک دی راوي اکسچ دغه په په بربانې واچو زمونږ د کلې کې دغه د لاپړه د غټ جوړ ده که نه دا هغهونه ده نو پلان کیږي کمونه پلان کلي پړتوق په بڑو اچو دا ویته یو لکاویشر وو کټونکلي کيو شرما بیا دې اکستنس ته نه راوته خپل کووې پلان کلي پړتوق دې څن په ستنه واچو پوز پساوي پوزوړې پړتوق له سالم دنیا ته وي ستنه دنیا ته ورګونو دنیا ته قام مسلون قام جندوب القصري قال قال رسول الله من س ته صبحې په وف زیمت الله چا سار د کو منځکوود د الله فمن ک دی یعنی د د د ن ماواري الله په و مت الله دله اللهمن ورکو د الله بامن کې شو د په لایت ل ب نه کوم الله و ظمتې ش اوس کهته د ته ضرر راستې چا په زییم کې کار لري د الله په زییم کې وال رب را برزتته د کوی چې ما دله ظیم عامن ورکړو د تاولی ی دله تلیب چکړو ورکړو والنا به د خپل امن باره کې مطالبه کې د خپللی معهده باره کې مطلب یو دا دی چې چا د ساارمونځکو دو خو مسلمان دی که نه د ددمم بازن او مال سری ماخپول دی پوستله د باانه وې ته دله د څګورې باانه ګورې چې راشه د د دا مال پهزنل له راوا کوم او پن کپلان کې چل به تو او چې مال مال له سرې راوا یا به د دا سر ځان له رووا کوم چې تا چې پلان ک ک داسې خبره کړړ یا د تو خو مورتهدي ر تا بهو غولووه د دهغ به د تکلی پر سر یا دا مال ته د د باره کې باله ته پووش کې چې د د مو کړی دد مسلمانو دد پس کې شو په کې شوو. په تاړ وی جه دی تاولی وجهو او دله تااس چې کملولی تکلیف پر کوو سر باره کې بهڅوک ته پوې الله را بولې زتهپوش کې د مطلب دا دی چې مسلمان دی د د د بادن اومال سری محپوس دی د تا سره ز بادن اومال محپو جوګړي د تبانې ګوري ما په لایت ل ب نه کومله کې دم اشاره را خپل مسلمانانو کې خپلو یو بل سره چې یو بل سره د ګمدانو مسلمانان ته امن معاملو ميلو کې چې سار منځو کو انو بدل مسلمانان دي ټولو په داره چې مسلمانان یو بل تمالي او بدني تکلیف اونار شي ان مطمئن انه من تمن انه مني په زمانه مطمئنه زبستانه سي په توایل دالجه چفال رو رو به زای زای کېږي تبیانی لا گندې تر مونږ نه کړه ټول طالبانو فلا ذبنکم الله من ذمتي بشال فانه من یذبه من ذمته بشال الله رب العزت تعالی ذفل ذمه مبارکه تپوسکو می یدرکو الله بیرالال دکئی یعنی الله نه اخلاص izdel نشه ثم یقب ولا وجه فی نار جهنم دا بن سکور کی دل الله اور مخبور د جهنم کی اور د شا قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام فرمائے لو يعلم الناس ما في النداء والسف الاول ثم لا يجد الا يستحمو اليه لسا هو نبي عليه الصلاه والسلام فرمائے لو يعلم الناس فخل قطفتوي كما في النداء اعزان کي سمر ثواب با رسول الله روان ذوبون ذکر کي چبان کې څومره ثواب ده او په صف اول کې څومره ثواب ده اول طب کې اول طب د دروازې ته طرف نه طالبان یا نه طالبان له غارې شماری دیوې نه د دی روسو زور پیه کار او شریعت څنګه راایمان فاتحه دی لکه هغه ته طبې شوی او یقبل طرف ته چې کې می شریعت هغه ته وې او طالبان له دروازې غارې توي دیوې وې نه طالب مخ کې سب ته د پګړانه دي بس ځای نه لصول داګه چې سونکی نن ولرشي غنینو دروازه سره برښ څو دريږي به نو ابیان په مزرب د جنازه کې اخیری سب غوري امیانوي جنازه کې اخیری سب غوري دغه تفقیدو ته کار نه ساتي کنه تاسو په دې کوم ځای کې دیلی نو په جنازه کې اخیری صف غوره ده اندېوم چې ګندنه اندېم په دغې او الصف الاول اولنی صف کې ثم لم یجدو چې کدی تر دې دا ثوابونو پداسه لکه دې له ولدی په ځان کوه یا ورېدا ولې تا ور ورته پاولې تاڅه کې بولړ دایمه بیا مونږ دیوالې دې ته ځان کوو جنگ براته او بیا به برون چې برونږي ته درځل نه نبا جوړ درې کوم بیا یې خاصره بیا چو څه بیا چو خاصره بیا چو لکه زمونږه پدې دیرو فزایل وانی الله توبته توبہ یا جتنی یقینو خو لگا توا باید ورغې چې دغه غلوشي ولري چې په دې د پیغمبر خپل ورو تاسبل بل ځګارانه بل سیستم نه کاراس داونه دغه غنی نه لګانل چې د موږ وای مر نه سره څه څه چې جنت نه پوری کیږي حالانکه دا خبره شمه کوم کړ کنه دا هیڅ خطرناک خبره نه دا هیڅ خطرناک خبره اته هیڅ کې نه کیلي په برخو کې ده چې جنته اوس طرف نه یې ځناي ځکه دا ویډیو راځي خطرناک ده داقدرت دې ځان څخه کم درو نه لیکو نو موړ غړیږي او دې ځان مستقيم جنته شي غړي چې ځل جنته یم بس اوس سره دوبره تساعده موږ نه به ګور د کټ ځای مې لاو شي ځل داوي چې سره دوره غلط جنته دوره باندې موږ سره کوم له لوک پون تاکي ځای دا لکه خبرې نه دي دا په پخړې توپ نه چلي لکه زمونږه په دی ډیر س زو چې کممدنو مونږ وواو بس مونږه لګا دوه ضرورت شته دی له یسته معلستهمو دد ته خسي ضرورت دی ته خې والله عونه مافی تاجیرته ته پته لګېد لوي چې د ماسپخیم په مونځکې ومره سواب لست سبق الهدی وتضمن راغلیو پمل نبه ترغلیو تهجیر دا چې ګمدنو هاجرا گرمی ته لیکي تهجیر د گرمی کې گرمه کې خلق دا کارونو مارون سکی پری ایو غره په خپلې پرخودو څخه نه گرمه پیژنې نه سپژنې او دا غره دې گرمه کې بازارونه هم ساڑشی او زبیدارانم کارونه بس کې نیو طرف ته شي جو شي نو ما تاجیر نه د ماسپخین مرات دیلس ته به قولی دی منډې دی اوبل نه مخې شو وي والله ععلممونونه مافیتممه کل ته پدر چې د ماختن مک سووره ساب دی د به تهولی وي د تمې نه خوص دا یا قبله نهدي قبلاً نه دی او یا چې کمر موویللی و چې نه تنظې ده لاته ولو ما والله حون دی بهې ته اگر که خرپو سو و بااندې و دو باندې و چ نشو بیماران و په خلپوس به راغلی پوس خو چې سر خوېږيمونله نه را ځي بیا به خلک کو چېښ دیثال کمره کې خوبزه نه را دي بیا بیا و خلک سر دی خل ساب و دوو کسان دي ولمون ل راته دو کال پهلی وللی اومونږ ل بسې کمدنو را ته مونږهستر با موند کېې در دي بیا په کمبلله باندې واوشوه فېزه که نه چې بیا م را تعی چې لو خ لوک ځان پټي لاته معله حبانګ ک چې کمدنو پهوي دو باند وي او واخلو صبحنه خر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایلی دی لیس الصلاه اسقل للمنافقین نشته د موز درن او ګران په منافقانو ده سار او د ما سپنه سار پاسه دل ګرانی اوله ایشر ما ختن ا راون جه او د کېدلې او په دې ورو دې پتاوي چه ما فیهما چه دیگه سمره ثواب دی فلآتاوهما ولو حبون دی ودی تراغلوی دیگه منزولون بدوارا اگر کب خرپوسو بانده و بتولیدو بانده وان عثمان خالق علی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ شاکی جماعت چاہ چیز محسن منزل کو وجمع بانده فکاننا مقاما لکچه دن نیم شپا دا اللہ عبادتو کن. شمرا؟ مورا دایرم نیم شپا را بس. دا مغیثار مست شکیگی؟ مخام نواله دا مغیثار پور اغیث انتظار شکنه. اغیث سو شو؟, شو؟ انتظار شو. دا انتظار مو شو. آج چه مون زیو کو؟ سیو کو؟ مون زیو کو را دا مستواب اللہ لکن نور دیرو ورکن واسرن نور را بشو. سحر انسه د انتظار چې سوه د مولنا مخه شو د مولنا رو سوار شو نه نېماش په افوا سحر مولله چې کمنه مولزه بچا ماو کو د بقای نې موله چې کمنه هوا کوي د مولزه سيواي ثواب شو او ټولش په عبادت کړه لا ايښوا داود کې دوه د ترغیب نه الله دې خوشاله کړه دا د ما سلطانو د سحر د مس قولت سره چې دا بچا ما قول وکړني هر دومره سره ثواب پهکان نه محقامې سیل ومنص لهصبحه کې جماعت دی او چا چې د ساار منځک په جماعت سره فکان نه مصولله لله کو لهوو دو معې یو مطلبې دا دی فکان نه ماصولله لله کو لهوو لکهټول شپی چې موسکړي دتههر عجر د ماسووطن په ډبل شو تهسوتنه غنیمه شوه د موز کولو او زه ساره راته کمونو د ودي را فاصيدلو راي کې اجر څه شو 1200 دغه ده نه دا چې نیم ده 400 تبعه سلطان او بقای نیم ده 400 دغه را اجر څه شو یو شو. ټول اس په یوادات شو ته ټول اس په شو مطلب دا دو منزونه کول غواړي دا نه چې و دې کېدو ته ترغیب دي عالم عمر قال قال رسول الله نبی علیہ السلام فرمایلی دی لاغ لپنکم الاراب اراسم صلاه تقول مغرب زورا ور دینی شپتا صبح دي زمیداران و باندې دی. زمی چان ونوم د مستاسو د ماخام د ماخام مز دانون نه بدل لکی قال وتقول الاراب هي العشاء اغیدت عشاء و دې تاسو یې ما فهمه تا نو ماخام غره مغرب ماخنسله ماغرب ده ار سلې دې وته سوال عائشہ وددا یې سلاګم رډې رکی دوم رډې رکی چستا سره چې ګندره ماغرب نوم سکی ختم کې بس نه چې غیبر باندې زور اور او دغه غیب خلود وژن تاسو چې ګندره بیا شاتې ګندره عائشہ وای سوال عائشہ یو زم په لا غلیون نه کوله را اسم سلات د کوملهاء زوره وول نه شي به تاو دا پاډهچیان اسم سلات د لما انشا د ما خوتن دمون په ځایوان دیته تبی په مون د نه غغاالب نه شي په ان في کتابله دا دا الله په لک کې الله به کتاب کېس شي ده فشار ده په نه کوته بیا بې ځکه کاندو چې اره کوي د لښوندو خو د پاره خو خلکې چې اره کوي نو دې دغه ټ엔 د سوې آتا موي ټولوي آتا ما نو څلجه دا آتا ما دا آتا ما د استلا دوم رسېږي آم کی آتا ما د ټګ دوم راانتي سما ستند مو د پاره چې تاسو بیا ولا کرا دي آتا ما تیارا چې تاسو د خپل نوم بیا سوي آتا نو تاسو یې شابه بدل ته بدل لکیې بدلنکی بدل نه کوې د ماتهمون په قرران کې شا دی م بعدې سواتې شا د ته زههسیاب به کوهید نه راغلی هغه دیته مغرب دا مغرب به وایي دا دومونونه به تاسوونه بدلله دا بدل ل کې دیکې نوویل طلاته سلام خیال ساتید الفاظ شرعیو چې تاسو به د ګندنو استعمال کوئ یا الفاظ شرعیو استعمال به کوئ غیر شریع الفاظ دي چې تاسو استعمال استعمالو شئ غیر شرعی اوس د مغرب مبارک چې ګندنو لکه الله لفظ شاو د مغرب مبارک لفظ دا اعرابو آغا چه کمنونو چې ویچی آغا در نبادلو نکی اما سطن دا غیطا که آتاماو غیط دا چه آغا زور کی او دا استیلا دا نسکی خراب بکن دا دا نبادلو نکی نو نبی علی صلاة و سلام دا الفاظ و شرعیو دا غیط خیال ساتر و ترغیب ور کرده ده شاہ سره دده دي سرلکلی دی اقولو یکه هو ما معورضف کتابې وس نه مسمم بشي اسمن آخرهسو ی کولو ذریتن ل الاسم الاول اول لین نهظالې کال یولببی سوالناې دینه هم یو چې م کتابه هم وي مکروه دی نوم کې قرآن قرآو سنت کی د ګ نه د راغې نوم راغلی دی بل نوم کې حاضل له سرې قرآن قرآو سنت کې نوم راغلی دی د غیر بل نوم غست سري موالي به حی یو کوونو جره تلللی ه اسملهول چا هغه اوالې شرغ نو کې شي پاتې شي غولې لی نه داې کویلت به سواله نې دی نه هم دا په خلکو نګ د س کوېګړي د غیرې سر الفاات سر را دن نه شو دد سره د کمو دن کېږي غړږي دو ی م کتابه هم او ګونګې کو دته دا کتاب د دی یا د کتاب به غونګی شو د سات ع شوي چې د بلته کې د ک کوي نوولی د چې کمو د فور چې کمټې د کاررکلو د په و لکه د دا قرآ بیا موج شو لکه د ګونګسوونګو قران فوناتیک کتاب ده صدا الفاظ شرعیه اصطلاحات سکندرو دا, دا بلول بل دا غلط خبر دا پدیول کتاب ده تاسو اکثر کتاب مخطبو کې وستا شو پروتي اورونو کې دا ویلله الاسلام بین العلماء والحکام شته کتاب تاسو ورپرون پروت اور جذاب کې یو باب قائم کړل دی الاصطلاحات الحديثيه جديد اصطلاحات سحوکم لګه پورا بحث ته پورا هغه په دې ځای باندې کړل دی چې څنګه خلک وایي چې لګه او اسلام چې دا د شورا دا یو شی دی چې یو شی دی په بحث کېل دی لکه داس شي یو شي نوب یا غیر استاصطلاولې رالی بیا ته شوراول نوئ بیا د غار د اصطلا ې راغلی بیا دا استلاو لی لاته و دا بیا بلګونه دی چې ته چې کمدنو لکه استطلااتې شرغه بد لا استطلااتې شریه بد لائته په دوی باندې اغلی چې کمدننو ل باس کړه دی ممسالله پهېشییرړ دی ده چې اصطلاحات حدیثیا یو غي چې دا غي د پاره لکه بشریت کې اصطلاح نوي لکه شریت کې داوی نومو نشته نو نو لکه نوي ني ویش زونه راو وتلکه سیر موبایل له اسنوي ني ویش زونه سوشو راو وتل په دا غي کې شریعت اصطلاح نه نوومي نه نوومي نه وي بشریعت کې دا غي اصطلاح نوي یا وي دې په استلاان وي که یا استطلا وي وي است او یا ل عربی الفااج لغت کې استعمال شوي استعمال شو لغات کې استعمال شوي بس چې لغت کې استعمال شوي او غانله خبره ته خپل لغت ته وواړه لکه دا په داخ خبر دا چې بیا خپل لغت ووایه او د غیاره لغات مو وایه کچھ اصطلاحی الفاظی دی دور کی دی تا دی او و جنگ می لیکی گی و سنه دور دا دی اصطلاحات جنگ می صحیح شوان نو یو دے آغا چه یو طریقه دی اصطلاحات و جنگ آغا دادا یو طریقه چې شرعی اصطلاحات ختمول ش استلا کلسه کولحت ماول دا اووسپت کا خلافت یو شري اصطلاح ده په دیي دا, دا, دا شي استطلاانه ده دا. دا لغت ته کې دی ددنته خلافت لغوی مطلب دی یخلو په بعض بعض دا خلافت مطلب دی دا لغوی مطلب دی دا نه ده دا غامیددي به قره بهې بحث کړی دی چې دا, دا استلا ده نه دارنګ سنت تکې د اصلاحات نه وعليكم بسنتي اصلاحا او د اصلاح تکې ختمه یې نو بالکل شری اصلاحات ختمولني شری اصلاح تکول ختمول حش تکل او وای او اوس مخه او عمره د عمرې په ویزه را و زپور په دې داروزی و څو پور په دې دارونی دا راټورې واس دي کله او توري دا ځکه کوم له شرعي اصطلاحات سری بدلولی وخت موللی شرعي اصطلاحات دا شرعي اصطلاحات شي ختم دیم دوه طریقات د شرعي اصطلاحات دا دوه متریقات اصطلاحي جان دي اصطلاحات ځان اغه دا چې بشري اصطلاحات معنی غلطي کول اصطلاحات حقي او معنی ولثي غلطو کې مطلب وله غلط وایي بشري اصطلاحات مطلبونه نه وایي غلط وایي نو په اغه اصطلاحات و باندې خپل کوفري تهذيب کول واړي په اغه اصطلاحات کوفري تهذيب مخی قول غاڑی لیبل پہ در پاس دچالا گا ولی شریع استلا او داغید اللہ اندی سے کمدنو کوفر پارائی او بیدینہ چی کمدنو سکی پارائی د خدمت خلک استلا دا او داغید اللہ اندی بیہائی سکی پارائی کی حقوقی جنسوانی او صدا استلا دا زنانو حقوق داغید اللہ اندی نارواز سکی پارائی کی پونس ہوئی نو شریع اصطلاعاتو لن مطلبون غلط ہوئی او داغی دلان دیشه کفریات سکی ورئی نو دا چه گمدنو دویمان د را جان لکه جن چې طرقی چه گمدنو داغی دلان دی سخو رئی آزادی داغی دلان دی سخو رئی داغی دلان دی نو دا نمائیات کمنی رو خوشنمال فاد روالی و ندید وجنا در دوار و, و خیال سات البکار دی چی او دادا چه شریع استلاح سکت منسوخ نکی او شری استلاح ختم نشی دی وجنا علماء و لی او دینی تبقیل اغیلت کمنی رو لکه اس پرست کار شورا بی نویل بکاری چې سشی دا شورا دا دانی اجلاس تے. آو دانی دے. دانی کنا. شریع دا ن وکار چې زمونږ اجلاس دی او دا نهدي په کار چې زمونږه بچ دی داان نهدي ویل به کار او پون کې که نه شر اصلا چې کمویل په کاري چې زمونږ ته ش ده چېرا ده خبر رو باندې پور شوي دارنګې نور چې کمرو اصطلاحاتي نو هغه د مدار شووکې د استلاحات اصطلااتو خیال ساه سری په دی هغې د ش لاسوو چې کمدنو خیالوي دیې تن ظمونو کې دا لې سره د تاریخونه دي تاریخونه دي لکه چې تاسو تاریخ لیکې ی د تاسو جدولولاو جمادوستانی ول ل کوي چې تاسو چې کمو لکه نومبر او دسمبر سمبر لکې نومبر او دسمبر لکې اول دا تاریخ وي بیا اور پسې چې کمدننو لکه قابل وواي د دا د شري استطلااحکو د هغې د اللفازو د هغې چې کمدنو خیال ساتلل په کار دي بیاې دغغه چې وي تا بل شالتهونده کې ماډرن مولانو دد بیادي شي ژونو لږډې را و کوي دکهه چې دی یو زې ټیکې اننگلی ووي که نه نو بیا نوکا هغه ورواج نه خلق ول ترتیب سپي ور کوي هغه ورواج نه خلق ول لګا ترغيب ور کوي یو او اندازې نو هغه نه طالبان یو او اندازې خو موږ له ناراضي او عوامو وای وګور پلان کېد زبردست ملو دوی د دې ټکی سوال ورته انګليش بل ورته اندازې هغه کې لګا دا لګا ماسالي ته ندي زیاتې جوړيږي پای نه تو تمه حلا وی لی وی الله تعالی سلام قالوا مل خندق نبی علیہ السلام نو خندق پر الباند ویلو حبسنان صلات روز تا منګالی بند کو تمه زیګر د موذنا نو وстаў موذنا چار صلاته سر ده دل دیم ما زیګر وی صلات واستاه حافظ علی الصلوات و الصلاۃ الوسام نبی علیہ السلام فرمای حافظه و علس صلوات و صلات لستم زمون ذنخيال ساته خاص کردم یم زنی موز زم یم زنی موز جمهور احمداوی چه صلات عصر مازی کردې مازی ګر دیر وخت کیندور په سیکیم نیمازی زنو روایتونو کې ما سفخین راغله هغه د یار لسم نمبر روایت کې ما سفخین راغله زنو روایتونو کې ده سار راغله هغه سوار لسم نمبر روایت کې پای کې ده سار موږ راغله څه سار تقریبا نادری موزو نو حضل تراغذن او دیوانی قول شویده مازیگر مازپخین سار تا دیو وجنه چه روایت مختلف ہو نو زنی ما قولو کو سلاوات صلاة الوستا چه دا تاکید من غیر لفظی ده تاکید من غیر لفظی ده آئی اشارت چه هر یه امونز غوره ده او دا هر یوموز احتمال کنید. حرفی زوالا صلوات مخیال ساتیشی کمیدن و ملجنو او خاص کر دا هر یوم غرامونز یعنی دا هر یوموز عصر تفسیری دا هر یوم غرامونز سا دی یال شد موز غرام دی لگه چه دا هر دو مخی دی دوتی سی دی درست دی دا, نا. دا نام دو مخی دی دوتی درست دی ما سوطان دی مخکې ا ما صفخینو ما زیګرته پرست دی ما زی سهار د ما صفخین مود ندو مخکې ما سوطان او سهار او ما زیګر دی سي نه ما زیګر چې ګم دنو دا غند مخکې دی ته پرست دی ما فهم ندو مخکې سهار او ما صفخيل او ما زیګر او ما سوطان او سهار دي سي پرست دی دا ری مود مخکې دی ته سي پرست دی باریو موسیکم دغه غوړه دی البته په دغه غرض نبی رسول الله نماځګر مصطفیو نبی رسول الله صلی الله عليه وسلم دې موسیکم د نورو بارکدا او د قوې مال الله غیو توم قبورهم ناران الله رزید پورونو قبرونو د ورڑکي پانی و وسو دین و صبر اندځندو قالا قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاه و سر صلاه و او د کلم انابی حری ته ان وسرم کی قولی تعالی ان قران الفجر کار مسعوده علاوه د سار چیزه قران الفجر دا مصدر ده هماره قرات باندې ده قران الفجر یقینا لستل سبا چی صحیح ده دا قران فرقان غفران د وزن قران د مصدر ده دا دی روزایم کی چې دا اذا قرأناه فصدی قرآنهو ده غزه کم مزدر ده یا زین القرآن زین القرآن بی اصواتكم خیتا نا زین نو خیستا کی قرآن باوازنوبان قرآن نا خیستا کی قرآن باوازنوبان دا زین القرآن بالکعال ول ویلتی درس چهره تلاوت چهره دا په عمل خېصه کې دې سر عمل او موقې دا وزه کې دا زه نه زوی نه کې دا قران سرازي ان علينا جمع هو قرانه دا وزه کې دا قران څه شي مزر نه دلته هم دا قران مزر نه ان قران الفجر يكن للصلب سبع دې ته فرشتي خانه مشودن کوي الا تشهده ملائکه الليل و ملائکه النهار حاضری کی دیدې چې کوم نور فرشتي د شپې او فرشتي د ورځې مخکې روایت کیږي ان زید نے ثابت و عائشہ قال الصلات الusta الصلات الظهر الصلات الusta کوم نور الصلات د دې او دکتن رواه هو مالک ان زید و ترمذی انما تالیقا اما سفیر ملبه وقتی کو موسم مطابق خبره ولم يكن يصلي صلاه او نو به قضا سی موش شد علی صبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منها ذا مزدیس سخت ز غث گرمی و نازلت حافظ و الصلوات و صلاه المست وقال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين هذین امرقم ذوری بود دین ارستم سری دعادی فان دی دور بویلو اصلاة الوست و اصلاة الصبح دا رسار مجدی رواب ترمیزی عن ابن عباس و ابن عمر تعلیقا وان سلمان قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من غدایلہ صلی اللہ صلی دا فضل اعمال کے سمیت حدیثون پر یو ذا راگلی دی تا چالی صدی اللہ علیہ وسلم پر حدیث باقی کمشتے راگی کی یو سوک سہارت چې کومو وختي بازار د زین داغلاص کې دی دا شیطان جنډوی او سوک چې سار وختي جمعه د زین داغلاص کې دی دا ایمان جنډوی دا پکې لیکل غواخ دا په عمل روي نه الله سميو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم موریذلی نبی السلام دی یقول من غداي الصلاه الصبح څوک چې وختي لاند وسار منزله غدا برایه ایمان د ځان سره یو له جنډرچا دی ایمان ان دا باندې دا ارده څو جوړم بازار ته دی ومر غدا ای له سوق نو غدا به رايي دی ابليس د سار دان سره یوړل جړنده چې کومره دچا شیطان دغه په